Capitolul 18. Scaunul de judecata lui Isus Hristos Iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Apocalipsa 1 cu 7 Nimeni nu va scăpa de judecată. Păcătosule, ce vei spune în fața acestei scene îngrozitoare? atât de serioasă, cu siguranță că te vei afla acolo și atunci. Degeaba vei încerca să eviți cu privirea cercetarea ochilor lui, nu vei putea evita să privești la acela pe care l-ai străpuns prin păcatele tale. Oricare ar fi fost bagiocurile tale la adresa lui, toate acestea te vor aduce acolo vinovat în acea zi îngrozitoare. Degeaba vei striga la stânci și la munți să cadă asupra ta, pentru că împotriva voi tale și în ciuda tuturor străduințelor tale, vei fi împins în mod irezistibil înainte, în iazul care arde veșnic. Dar stai! Nu există nicio cale de scăpare? Da, binecuvântat să fie Dumnezeu, există o cale și numai una! Anume, Domnul Isus Hristos. Nu sunt pietri inima, ci caută-l astăzi, chiar în clipa aceasta. Nu lăsa ca soarele să apună până când nu ai căutat îndurarea unui Dumnezeu pe care l-ai jignit. El nu te va abandona, pentru că el este mult mai dispus să te ierte decât ești tu dispus să strigi la el după îndurare. Creștine pretins! Cum te vei apropia de acest scaun de judecată lui Hristos? de acest tribunal îngrozitor. Dacă inima ta nu este sfințită, nu vei ieși din această judecată niciun fel mai bine decât orice păgân. Ia aminte să nu te amăgești singur printr-o formă de evlavie fără să fie experimentat o schimbare a inimii. Fără sfințenie, niciun om nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Tu, acela care te-ai depărtat de credință, oprește-te! Oprește-te! Nu mai fă niciun pas înainte, ci pocăiește-te și pleacă-ți într-o clipă fața înaintea celuia care ți-amintește cu îndurare că nu ești decât praf și care așteaptă cu blândețe să te primească cu un zâmbet iertător și plin de har. Tu, acel sfânt care te cutremuri, lasă deoparte temerile tale! amintește te de el, de mântuitorul tău care pentru încurajarea ta a spus că nimeni nu te va putea smulge din mâinile lui, că acela care a început o bună lucrare în tine o va duce la bun sfârșit în slavă. Credinciosul Sfințit, lucrarea ta este gata, s-a sfârșit, acum poți să cânti cu bucurie, vino Doamne Iisuse, vino! Mântuirea ta nu doar că este mai aproape decât atunci când ai crezut pentru prima dată, ci lucrarea glorioasă este finalizată. Acum vei auzi acele cuvinte cerești. Veniți bine tatălui meu de în împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Matei 25 cu 34. Acum vei intra în bucuria tatălui tău. Dar cel păgân. Va asculta eloare O întoarce-te întoarce-te De ce să mori